Yəni, namazı vaxtında qılmağın fəziləti. Və burada rəximəkullah əbə əməl əşşeybənin rivayətində deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu sənə soruşduq, ya Rasulallah, hansı əməli Allah-u sevir səvir? Və Peyğəmbər sallallahu sənə dedi ki, namazı vaxtında qılmaq. Sonra deyir, soruşduq ki, sonra hansı əməli sevir? Fəhəmbər sahəsində deyir ki, atanıya hərmət eləmək. Və sonra soruşduq ki, bəs, sonra hansı əməli sevir? Dedi ki, Rasul s.ə.v. Allah yolunda cihad eləməyə. Və sonra deyir ki, əgər yeni soruşsaydıq, yeni diyərdi. Yəni, cevab verərdim. İhtiməli, <coughs> bu hədisi hmm, e, göstərir hansı əməlləri Allah s.ə.vələ sevir. Və lakin, bu ödmə döyür ancaq buları sevir, başqaları sevmir. Yox, buları da sevir, lakin <coughs> yəni, sual bu qədər oldu, olduğunu görə üç dənəyə cevab verdi. Və burada həmsinin e, göstərir ki, e, Namazı vaxtında qılmaq. Yəni, namazı vaxtında qılmaq, bəzən, bəzə qardaşlar namaza belə baxır. Yəni, namazın vaxtında qılmaq mühümlüyü, odur ki, bir də o namaz qılmaq deyil. O deməkdir ki, namazı kim ki vaxtında qılır, görsən ki, adam mültəzimdir. Yəni, daimə ibadətin yerinə getirəndir. A bunu da edən, hər öz işini yerbəyər edəndir vaxt afan, bilən və s. Yəni o zaman da vaxtında qılmaq qutardı. Yəni bu bir də namazdan söhbət gəlməyə bu, bu söhbətdə. Həmişə göstərir ki, burada həmçinin atağna və həmçinin cihad və burada <coughs> cihad da ə, hansı ki, iki növdür. Fard olayın vardır, kifayə məqsəd ki, hər fard Çünki atanaya hürməti keçirdi qabaq. Əgər farduləyən olsaydı, atanaya hürməti deməzdi, sonra deyərdi. Amma qaldı ki, fardul kifanı göstərir ki, atanaya qabaq olduğuna görə və fardul kifayədə odur ki, gəlir, atanan nə olmalıdır, razılığı. Atana razı olmasa, kim geçsə, fardul kifayədədir o o saval qazanmazlar orada heç nə. Əksinə günah qazanacaqlar. Və həm sonra burada həmçinin eee hədisdə həm e, namazı vaxtında qılmağın fəzilətini bəyan elir. Həm atanağa hörməti, həm Allah yolunda cihad deməyin fəzilətini bəyan elir hədis. Həmçinin <coughs> hədisdən e, eee da biri budur ki qiməli əməllər bir-birlərindən fərqlənir fəzilətdə. Fərq var. Bütün əməllər hamı birdir. Elə əməl var, bir əmər, o birisi əməldən əfsəl çıxır. Yəni, əməllər fəzilətdə fərqlənirlər. Həmçinin burada görsənin ki, bir vaxtda bir neçə sual soruşmaq olar. Yəni, burada sahabələr üçdən sual soruşdurlar, bir vaxtda Bir dindirmədə və həmsinin, <coughs> yəni, mülayim olmaq kimdən soruşanda, yəni, sahabilən, bir şey ədəblə soruşurlar peyambər səhəsən, məsələn, sualı verməyə də gələk ədəblə olmaq, məsələn, deyirsən ki, bələ, qərdişim və səyirə, qəqar, və səyirə, hədən gözək sual soruşurlarına vəlmaq, filan bir dənə, Neyə ki, söhbək edir məndə? Ümumiyyətlə, sual verəndə əmmişəm, Yə, ədəb qədək fikir versənəm. Həmsinin <coughs> görsənə ki, sahabələr Peyğəmbər sallarsın çox istəmədilər yoxmağa, əziyyət verməyə, yəni üç dənə nə deyandılar. Çünki ravi deyir ki, əgər çox alssaydıq sualı, cavab verərdir, lakin əziyyət olmasın deyə sahabələr qoruyurdlar Peyğəmbər sallarsın Axırdla ki, əzət olmasın. Ona görə ə, vəfat edən vaxtda da elə ki, xəstələndidirdi ki, kitab getirin, yazın, zəlahətə düşməyəsiniz. Bəzi sahabelər dedilər ki, gətirməyin. Və bəziləri dedilər, gətirin, yazsın. Və ihtilaf düşdü. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Və burada o adamlar var ki, dedilər, gətirməyin. O pis niyyət nə demədilər? Yəni Peyğəmbər sallallahu Əzəyət olmasın deyək, çünki doğrudan da hala ağır idi. Dolayə ki, dedilər, gətinə olar da xeyr istəyirdilər. Həmiş sabülə istəyirdilər, nəsə qaranlıq olub üçün məsələ aydınlaşdırır və s. Nəfə yəmbrə salsın deyirdi, gətinə olub üçün Abubakırın xilafətini yazmaq istəyirdi ki, məndən sonra Abubakır xəlifə olsun. Çünki ondan qabaq, Ayşəyə demişdi ki, çağır, yazım onun üçün. Aydındır. Və ona görə Abubakır xəlifə olanda heç kez etiraz el Heç kez, etirazı nəmədir. Və lakin, orada olan ki, dedilər ki, gətirməyin. Və lakin pis niyyət mümədilər. Əslən, yaxşı zəndə olmaqsan. Birinci budur. Birin Təzələ sahamlərdən. Və beni olar ki, dedilər gətirməyin. Yaxşı zəndəndir ki, doğrudan da Peyyambər Salı Səhəm vəzidə idi. Və lakin bu hadisə sonu <coughs> dördüncü gün Rəsul Salı Səhəm haçanlı fatir birinci gün. Əgər belə bir razıb şey olsaydı, soru yazardı, çünki soru özünə gəlir, yaxşı olur, hətta imam deyən anlamazdan. Onu göstərək ki, sihəti yaxşılaşır biraz. Aydındır. Lakin, əgər qoxsaydı, məsələn, Umardan, Fatıma qulağını deyəkdir, radiyallahu anhə. Çünki çağırır axıb. Çağırır, ki, Fatıma, radiyallahu anhə, Deyir, bir gün çağırdı, dedi ki, qulağı gətir, söz deyəm sənə. <gülüyor> Ayşə qadaylar hə ki, Möhmirlərin anası, deyir, gördüm ki, ağladı Fatımə. Sonra güldü, yəni ikinci də Sonra, Fatımə, sonra soruşdum ki, ya Fatımə, nə dedi, növbərəkdən? Dəyir ki, birinci də ki, gedirəm, ölürəm artır. Və ikinci də dedi ki, bəz sən cənnətdə qadınlarına seyidirsin. Ayə, belə-belə, müşkül məsələ olsaydı, deyərdi ki, bunlar görsünlər mən flankəs təlimına görə öyrədədim, məgəhran, vəs flankəs belə. Aydın dəy? Demə, onlar heç belə söhbətə girişməzdilər. O hə adam deyillər. Aydın Sonra hərçinin inşallah gələcək o hərisdə, ayısı qabaqda gələcək, elə məsələlər, o söhbət İnşallah onda Məsələləri geniş hər hansına qiymət verəcək. İnsafla düzgün. Ee, sonra həmçinin hadisdə əmətlə <coughs> göstərilən peyğəmbər ilə səllallahu əleyhi arasında olan münasibət. Yəni necə sevgi, mərhəmət, ədəb, yəni çox əzizəlmə, sayıram, sayıram. Ayib bu yom. Bu hədislə bulara faydalar damsı. Ə... Vəla ki, həmçinin burada İbn Həcər Rəxim Allah deyir Cihad üçüncü mərhələdə gəlib Vəla namaza vaxtında qılmaq Və atanəyə örmətləmək Birinci, ikinci mərhələdə gəlib Çünki şey yoxdur ki Laqeyd yanaşan ibadətə Və atanəyə laqeyd yaşayan Cihad olmaz onun üçün Aydın dayı Yəni, Allah yolunda Cihad hələ belə dövr gələk hansı sifətlərə nail olmalısın. Və olan da ikisi namaza mühafizə iləmi, necə lazımı qılmaq və s. və s. Yenə deyirəm, bundan kifayətləmir. Ələm, orada məsələ var və ikinci də atana mühüm məsələdir. Çünki Allah subhantala dedi ki, Allah-ı şəhəli qoşma və atanıya hürmət ilə. Allah müşrik də olsa da, əgər səni məcbur edəsələr, şirk et, Tab olma, və lakin yaxşı davran. Tabi olma, demə, çıxı gedir, vuruları, düşmən ol, tab olmaz bu məsələdə. Lakin yenə yaxşı davran. Ularım siz, Allah kitabı və Peygamber sünneti bizə göstərir. Və sonra buradayır, rəximəqullah, Buxari, 5 e, namaz toxunur, usayirə. Və Vələ qalsın gələn dəstərimizə Allah bilir.